Så, Lisa Ulves, förklara lite vem du är, så kör vi sen. Eh, ja, du. Vad kan man säga? Jag är kompis till dig. Klasskamrat. Detta ska du inte avslöja, Lisa. En 17-årig flicka från. <laughs> Vänta lite. Vadå? du? Vadå? Okej, okay, och vi kör då. Ja, det var fan, vad ska jag säga då? Jo, det blir jättebra, Lisa. Eh. Nej, det blev inte alls. Jag kan klippa det sen. Nu kör vi. Nej. Börja om, ta bort det <skratt> Tja, Hamburgs Näsvall här Med The Podcast avsnitt åtta Idag är det jävligt tysta faktiskt för jag har ingen gäst. Dock så har jag bett er lyssnare att på Twitter eller Instagram höra av er om ni vill medverka. Vilket många har gjort som tur är. För som ni hörde, första samtalet till min kompis Lisa som jag frågade om hon ville vara med då jag var rädd att ingen skulle höra av sig. Vi failade ganska hårt. Ja, vi lämnade. Men ni som jag har valt ut att ringa upp snart, ni ska få tycka till om tre olika saker. Och det är feminism för eller emot. Mobilen tittar man i snitt 150 gånger per dag Då har ni upp eller ner den här statistiken Och tredje ämnet är valfritt Om jag ska förklara ämnena lite mer Så kan vi säga såhär Feminism för er som inte vet vad det är Det är att man ska inkludera alla människor i samhället Där kön, sexuell läggning och varför du kommer Inte ska spela någon roll Det vill säga att alla ska födas med samma förutsättningar Och bemötas därefter Andra ämnet, mobiltelefonen Det är att statistiken visar att 150 gånger per dag Kollar en person mobilen i snitt Vilket är helt jävla stött vad fan gör man på telefonerna? Jag är skitnyfiken och jävligt irriterad på detta. På tredje ämnet får ni välja helt själva. Det kan vara Justin Bieber, det kan vara bajs, det kan vara... <laughs> ja, ingenting att de hör ihop eller så. Mm. Och det kan vara vad ni vill. Så jag tycker vi börjar med första samtalet direkt. Tja Alva, du får eh, berätta lite om dig själv så kör vi sen. Ja, hej. Jag heter Alva. Jag är 15 år. Och... Eh, ja, jag... Håller på med musik och spela fotboll och är en allmänt pratig människa. Sådär. Världens skönaste dialekt. Vi kör direkt feminism. Är du för eller emot detta? Alltså det är en så himla, så himla komplex fråga på något sätt. För det finns ju verkligen det här ultrafeminismen som, liksom, som man gärna drar ihop all feminism med. Liksom korta hår, orakade ben och bara stå och skriker med plakat. Mm. Medan jag tycker liksom att... Det är klart att jag är feminist men jag vill samtidigt inte... Man vill ju inte sammanknippas med de här arga människorna. Mm, jag fattar. Radikalfeministerna. Ja, precis. Att man vill vara en lite mer avslappnad feminist. Ja, det är ju åsikterna som är det viktiga och väsentliga liksom. Ja, men samtidigt är så här... Folk blir så jäkla arga på en om man säger så här... Alltså, om man verkligen säger så här... Jag är feminist. Alltså, man vill inte hålla på och klaga på allting. Man vill inte vara den där bitterfittan liksom. Mm, nej, Andra frågan. Ja, äh? Är, I genomsnittet som en person kollar sin telefon är 150 gånger varje dag. Heller gud. Drar du upp en ner statistik? Alltså jag vill ju se, måste ju dra ner den. Alltså, <laughs> 105, nej men det går inte. Så mycket kan det inte vara, nej. Men vad gör du på telefon? Är det som alla andra säger, sms, snapchat, instagram, twitter? Des, alltså vanliga skiten? Ja, sen så har jag en... Liten obsession för Candy Crush också. Ja just det, spel. Ja, det är faktiskt inget som sagt spel. Det borde ju vara större tycker jag. Sista som du ska... Då har du fått välja själv. Vad vill du ta upp? Ja, det här är då en delikat fråga. Då vill jag undra lite med dig. Eftersom jag får chansen att ta upp någonting som jag vill ta. Mm. Eh, för det här var någonting som hände mig igår. Eh, jag var på jobbet. Jag jobbar på ett café. Eh, och då så började alla snacka om att... Oh, du måste liksom se till att du får... Ett kontrakt av din chef, du måste se till att du har liksom alla de här papperna och bevis på att du kommer få din lön och att, att de betalar skatt och allting sådär. För alla som jobbar där var typ äldre än mig och de såg och snackade om att ah, gör man inte allt det här så är man ju, får man ju skylla sig själv liksom om man är blivit låst. Mm. Tänk, jag såg ju bara det och skämdes skitmycket över att jag inte hade kollat upp alla de här grejerna. <laughs> eh, och jag undrar, är det någonting som du har råkat ut för det? Alltså, med något jobb sådär att du har blivit så blåst eller så eller vad tycker du om det? Jag tror att när man är ung så tror vuxna i alla fall att man kan köra över oss mycket enklare med tanke på vår ålder, att vi är oerfarna och inte vågar säga emot. Men jag vet inte, jag är rätt hård och jag brukar alltid... Jag har blivit blåst någon gång i och med att jag håller på med musik och det är rätt mycket svarta pengar. Ja, Jo, verkligen. Men jag brukar vara rätt hård och säga vad jag tycker och tänker. Så folk brukar inte... Jag brukar få vad jag vill ha lite lätt jävligt dumt. Men du fattar vad jag menar. Ja, Tack så mycket för att du ville vara med. Ja, det var så kul att vara med. Ja, tack. Och jävla vad roligt det här var att prata med er. Alltså sköna dialekter och allt annat. Vi fortsätter direkt. Jag har ju tyvärr ingen... Det hade varit jävligt fett att ha Jag har inte typ av bollarfrågorna. Vad tycker du om Alvas kommentarer? Och så vidare. Men tyvärr, det har jag inte. Så vi tar nästa direkt. Ja, tja Frida. Presentera dig först och eh, så kör vi sen. Ja, hej! Jag heter Frida och jag är 17. Du ska få tycka till om tre olika ämnen. De två första har jag bestämt och det tredje har du själv bestämt. Ja. Första är feminism. Är du för eller emot? Jag, har... jag är ju inte för, kan jag inte säga, men jag är ju mer emot än för. Men man kan inte vara emot feminism när man är kvinna. Jo, det är det man kan för jag tycker det är så töntigt. Man målar upp en bild av att liksom kvinnor ska gå först i allt när det finns så mycket värre problem tycker jag. För vi är ju ändå det landet i världen som har mest jämställt. Och att man då ska lägga så mycket energi på det förstår jag inte riktigt faktiskt. Men nu sa du att kvinnor ska gå före allt. Det inte det feminism handlar om? Vad handlar feminism om då? Feminism handlar inte om att vi ska vända på samhället. för att kvinnor förtrycker samhället idag men det handlar inte om att vi ska vända det så det blir ett mansförtryck istället. Det handlar om att det ska vara jämställt. Men vad bra. Om vi ska hoppa till ämne nummer två så är det helt upp och ner. Aha. Genomsnittet som en person kollar telefonen varje dag är 150 gånger. Jaha du. Dra Oj. upp eller ner den statistiken. Jag tycker nog det stämmer rätt bra. Tyvärr, alltså, men Grejen är ju den att så fort man vaknar kollar man också på mobilen så det kanske mm. några gånger mer. Ja, Men Kanske upp, jag vet inte. Vad är det du gör på mobilen? Är det Twitter, Instagram, Facebook och shit likadåt eller vad är det du gör? Snapchat. <laughs> det är för det jag är mest. och typ SMS och Instagram och sånt där. Hur är det du använder mobilen? Du sa att du är inne på de här apparna men hur använder du till exempel Instagram? Det finns ju olika Instagram användare. Till exempel finns det de dryga jävlarna som skriver följ mig, följ mig, jag älskar dig och bla bla. <laughs> Eller finns det de som lägger ut så här fina bilder så fort de ananas och grejer. Och, men hur är du på Instagram? Jag tror jag är nog den där ananas-tjejen va. Men också ett sista ämnet. Du har du fått välja själv. Vad har du valt? Jo, jag har valt att det här det är politik igen Och det är Sverigedemokraterna. Jag tycker det är så fel att nu i våras hade Socialdemokraterna en presskonferens. Och alla partier var med förutom Sverigedemokraterna från de var inte bjudna. Och på Almedalsveckan så pratade Fredrik Reinfeldt om det åttonde partiet. Och man nämner inte ens att det är Sverigedemokraterna. Och jag tycker det är fel. För även om de har betett sig som svin så är de fortfarande med i riksdagen. Och då ska man köpa, även om jag hade varit med. Så här, hade jag ju bjudit in Vänsterpartiet, även om jag hatar dem. Jag, för de är ju med. Och jag tycker att alla pratar om att det ska vara så demokratiskt samhälle. Och jag tycker inte det är demokrati. Och jag tror det är där Sverigedemokraterna lockar röster. Det... Jävligt tunga ämnen du tar upp, Sverige. Oh, det, det är kul. Det är kul. <laughs> Sverigedemokraterna är ju verkligen feminism och Sverigedemokraterna. Det är bra att vi slutar med kontraster. Ja, oh, precis. Det ska man göra. <laughs> tack så mycket för att du ville vara med. Ja, oh, tack själv. Nu. Tack. Ja och nu är det en kille. 95% är girls, men nu är det en kille. Hallå, David. Welcome to Skype call testing service. Nej, After the beep... Okej, okay, jag ringde fel, även jag är misstag, men nu. Tja David, tack för att du ställde upp, Håbe. Jättekul. Ja, tack själv. Eh, första ämnet är feminism. För eller emot? Eh, för, faktiskt. Motivera? Ja, jag har inte egentligen så jättemycket åsikter om feminism, så jag ska inte egentligen säga någonting eh, som jag inte vet. Men jag började nyligen skolan, och då har jag en tjej i klassen som är feminist, berättade hon. Och Det hon gjorde då är att eh, när hon tyckte att kvinnor inte var tillräckligt närvarande i vissa eh, områden så skapade hon en organisation för eh, att kvinnor ska kunna få vara, vara sådana saker som män är lite för mycket av. Liksom. Till, exempel, till exempel som DJ, typ. Jaha, vad kul. Vad heter den, organisationen? Ja, ah, det vet jag inte. <laughs> Nej. Men eh, det tyckte jag var ganska bra av henne, att eh, hon tar initiativet att att stötta andra kvinnor som också vill bli DJ i sin värld där män eh, råkar vara det liksom näst. Det är skitbra med sånt. Ja, eller hur? Ja, absolut. Men det är bara Du är alltså för? Ja, det kan jag väl tycka i så fall. Och andra är, det är så att statistiken visar att eh, i snitt var en person kollar telefonen om dagen är det 150 gånger. Drar du upp eller ner den här statistiken? Eh, jag drar nog ner den lite grann bara i så fall. Va? Kanske. Även Ja. Nej. Den här veckan i alla fall har jag dragit ner den. För då har jag inte haft så mycket tid att <kulla> kolla sociala medier. Så. Men det är, det är sociala fall... medier eller som är liksom boven. Jo, det skulle jag nog säga, absolut. Det är... ja, jag spelar inte speciellt mycket spel, så det är, det är absolut medierna. Mm. Och det är inte så. här, Hur är du aktiv på sociala medier? Är det ständigt uppdatera ständigt eller är du som kollar men inte skriver så mycket själv eller hur är du liksom som person på nätet? Jag är ju en sån som bara kollar och kanske gillar en bild då och då, men aldrig lägger upp något själv i princip det är ju ja jag bidrar inte till så jättemycket tyvärr Tack så mycket för att du låg med Ja absolut Okej när man sammanfattar så ser jag faktiskt ljus på dagens ungdom igen om mig själv alltså man gör ändå rätt vettiga grejer på... Okej, okay, varför, varför försöker jag lura det? Jag inte alls. Vi bara gör skit på telefonen hela tiden. Men vi är i alla fall för allas rättigheter. Och det är fett bra. Och vi har liksom framme vid sista samtalet nu som jag har valt ut. Och det är Vilma Eideholt. Tja, Vilma. Kan du berätta lite om dig själv först så kör vi sen. Jag är 16 år och jag i bo. Och... Eh, ja. Feminism. Är du för eller emot detta? För. Och varför? Uh, för jag förstår inte varför det inte skulle vara det. Eller så alltså, det är väl en självklarhet att alla ska ha lika rätt i. Det tycker jag är en så jävla dum fråga egentligen. Det tycker jag tycker så jävla, ja. Uh. Det är bra. Jag blir lite arg när man pratar om det. Men det är... Ja, när jag är för. du för eller emot? Jag är för feminism. Det är bra. Uh, nästa sak är genomsnittet som en person kollar telefonen var idag. Är 150 gånger. Okej. Okay. Då har du upp eller ner den statistiken. Upp, jättemycket. <laughs> Vad är det du gör på telefonen? Uh, jag smsar och... Jag vet inte, kollar Instagram, Twitter. Hur är du på Instagram, med den här dryga typen som ber en följare och eh, tjatar på offentliga personer, eller är så här... Lite chill, typ? Nej, men jag är, med, alltså jag lägger inte ut så ofta. Jag tycker det alltså jag tycker det är så svårt när man ska lägga ut på Instagram, men... Eh, jag kollar hela tiden. Jag är lite den som alltid är där men inte alltid syns så mycket. Ja okej, okay, som typ alla andra med. Eh, sista ämnet eh, får du välja helt själv. Har du valt att du vill ta upp? Eh, ja, alltså jag googlade vad man ska prata om. Eh, och eh, det var bara så här saker man ska prata om för första biten och så. Men eh, eh, ja, vad eh, tycker du man ska prata om med någon man inte känner? Saffa, så farbritta för is det men. Ja, hur ska man liksom hur ska man liksom nå fram till någon liksom få kontakt liksom utan det blir så här vet. Stämmer det frågan? Eh jag vet ja. faktiskt inte. Jag tycker man var sig själv är för kliskt för att säga och då blir det skämt för allt det dumt. Så jag vet inte. Ja, gud, det ska lägga hem inte folk trä skämt första gången man bara. Ja, ah, skitkul. Mm. Vad tycker du? Uh, jag vet inte alls. Jag är skitdålig på att gå fram till folk så där. Jag är alltid den här pinsam person som man möter när man känner lite halvt och helst jag jag tycker att det verkar så jävla pinsamt. Om den inte, inte ska tillbaka eller om den inte ska komma ihåg en eller något sånt där. Jag med, faktiskt. Du är ingen som går fram och pratar med folk, ja? Nej, jag är jävligt, faktiskt. Är du? Ja. Det trodde jag inte. Jo, faktiskt. Men äh, tack, så tack så mycket för att vi var med. Ja men tack så mycket för att jag fick vara med Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet Av Hamburgs Näsvolde podcast Som var ett väldigt speciellt avsnitt Men som var sjukt jävla kul att spela in Jag hoppas att det blir fler sådana här För det var många som ville vara med Och jag ser verkligen fram emot att Prata med ännu fler av er Och japp, nu ska jag gå och käka glass Och ge ut av sommarlovet i min ensamhet Tja!